Track 9 bis 11 Beratungsgespräch Herein. Guten Morgen, Frau Scholz. Guten Morgen, Frau Leroux. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Danke. Sie hatten mich ja um ein Beratungsgespräch gebeten. Worum geht es Ihnen denn? Ja, also... Erst einmal vielen Dank, dass Sie den Termin so schnell ermöglicht haben. Bitte, bitte. Also, ich habe Fragen zu drei Bereichen. Hoffentlich reicht die Zeit dafür. Das werden wir dann ja sehen. Wir haben eine Stunde. Wenn wir nicht durchkommen, können wir ja noch einen zweiten Termin vereinbaren. Ah, prima. Da bin ich aber erleichtert. Also, meine erste Frage bezieht sich auf den Studienverlauf. Ich möchte als Minor also als Begleitfach Sprachlernforschung wählen. Ich habe gesehen, dass es zwei Pflichtmodule und sechs Wahlpflichtmodule gibt, von denen man vier wählen muss. Ja, und da habe ich ein Problem mit dem Studienverlauf. Inwiefern denn? Mir fällt es schwer zu planen, was ich am besten wann belege, also die Reihenfolge der Module. Könnten Sie mir da behilflich sein? Was genau fällt Ihnen denn da schwer? Und übrigens, haben Sie schon ins Netz geschaut? Dort können Sie sich einen Studienverlaufsplan herunterladen, in dem ist eigentlich alles erklärt. Ja, ja, das habe ich schon gemacht, aber ich komme trotzdem nicht klar. Bestimmte Veranstaltungen werden nur im Wintersemester, andere nur im Sommersemester angeboten. Außerdem überschneiden sich manche Veranstaltungen mit denen meines Kernfachs. Dazu kommt noch, dass im Netz auch Veranstaltungen von vor zwei Jahren stehen. Ich bin schon ganz durcheinander. Mhm. Könnten Sie mir vielleicht dabei helfen, einen Plan aufzustellen, was ich am besten wann belegen sollte? Ich habe es auch schon versucht, einen Plan zu machen, aber ich habe dabei große Probleme. Hm. Dann zeigen Sie mal, was Sie gemacht haben. Das werden wir bestimmt gemeinsam hinkriegen.